Чи ж нам не рівнятися з шумейком, не бабою, а Бождоновичем? Я, грізний гетьман Хмельницький, відмагуючись од настріго звищання мною ж породженого цього чоловічка, мав скріплювати своїм підписом те, чого він так волів. Видячим пана Гладко в і в статечних поступках досконалість, розуміємо його на уряд полковника Миргородського бути водним. Сподіваючись по ним що і в далі час в тих своїх статичних поступках і годних військових працях не буде отмінен, за чим пивно приказуємо, аби йому, пану полковнику Гладкому, чинив всегда якось старшому своєму пристойну вичтивість і порванування, і подлуг давньої військової обиклості належитою отдавав послушенство, знаючи тої, що він, пан Гладкий, Міють одностіле і зуповне зміцнення доброго шанувати, А преступного без фалігі карать. Челоний кафтан, чорний аксамитовий полість, Із золотими муштами, на плечах плащ, Рожевого сукна з голубою підкладкою, Застобнутий під підборіддям золотим аграфом, Шабля вся в самоцвітах. Таким викрасовувався переді мною пан полковник Мургородський Матвій Гладкий. І не дякував, не уклонявся за підписаний мною універсал, а гугнявив вгідливо. Наш король, пан, і лишиться паном і королем. На той королем ніколи не будеш, тільки як тепер єси, так і зостанесся нашим братом і товаришем. Іди сперед очей, коли не хочеш аби тебе вивели по під руках, як засватаного, сказав я йому тихо. До віку судилось мені бути оточеним неслухняними. Але я не послух розумний, вільний, на простір на добро, а є тупий, осьлячий, мертвий, як холодний камінь посеред струмка. У гладковому послух був тупий, оброслий степом в цялом, мов лепом, смерділо від нього Потом обмеженість, підлість. Де взявся цей чоловік? Чому наставив його полковником? Короткі ноги, пенькуватий тулуб, мертве обличчя, мертві очі, тільки рот завжди відтулений для сичливого крику. Але ходить-то, бо цяло в землю так ніби хоче пробитись крізь неї, риє під собою ями і норове тіпхнути Побед, чи втучив, віну, підлість, коли не однаково прочитається всіма просто і легко. То тільки героїзм, завжди і таємничий навіть для тих, хто його виявляє. Цей гладкий ще міритиметься й на моє місце. Я ще встигну стяти йому голову, та коли б же він був один. Раїлись довкола мене, мов мушва не стирвала. Не лякалися мого гніву і гніву Господнього. Не боялися проклять, не чули сліз сиріцьких і плачу вдів. Респектом знатних услуг тягнули собі на корогу або на довічне володіння млини, хутори, села, грунти. А тоді ще верстали козаків посполиті, щедро даючи в у шинках і відбираючи в них згодом землю і пожитки. Я повертав тих нещасних у козаки, але згодом їх знову верстали. І не буває тонко. Влада приваблює можливості творити довкола щастя, і свободу, але даючи одним, відбираєш іншим, бо всього обміряно однаково і на вік. Іоанки Галитовські в ключі розуміння писатиме, котрі чужі грунти пляції і двори отімують і собі простотне, а людям тісне місце чинять, будуть міді товариства з дяволами. Будуть в петлі, як в скрині желізної, тісної, замкнені на віки. Хто б там зважав на такі перестороги? Вони брали, бо я давав, а я давав би сам, вимушений брат. Інакше не втримав би війська і не витримав у тій несамовитій борні, на яку став супроти шляхетства і магнатерії чужинської. З вистіх цілих містечок збирався годовий оклад грошовий, який звався Стацією. Також за Показанщину покузовне й станове, хто вино куриць козаків а хто шинкує, з кухов, з станів збиралися гроші, а з пустових земель хліб, з котрого збору частина до двору гетьманського віддавалася, а частину на плату служителям, сотенним. Військовій полкової музики на загальні, коли розходи дозволяли. Стаціони звалилися з Мохущадвору один роби 50 копійків, з середнього двору 50 копійків, а з другого 15. Не було так з Мохущадвору 40 копійків, з середнього 20, з міщечного 5. А ще на службовців сотенних, нахоронджених по одній, а написали по дві копійки. Та на старих живих польових з усякого міхчанського і посполитого двору по дві копійки, і віса по четвероку, по хлібині, по густі солі, по кварті пшена, та на містра з усякого двору грошей по копійці. Привітка на містра, на ката. На гетьманську музику і на кухню гетьманську з усякого обивателя по пропорції їхнього майна мукою житньої пшеничної гречаною. Солодами, сім'ям, Конопляним, горохом, маком, Кабанами, тастом. А грошима не брано нічого. Перед настанням кожного праздника Збирались для полковників Сіли містечок на ралиць, гульці качки, кури, яйця, поросята. А ще куниця Беруть шлюбна з кожного двору, Де були молоді і молода. А ще полковників по тижню На степу косвили стіну. Йому ж хліб Жали по два й по три дні на рік. Та в рік на полкову музику з трьох чоловік Привалося з кожного містечка жита по тридцять четвертий, І овса толіка ж число. Гречене муки — шість, пшеничний — шість і пшена — шість.